Elkarrera gina, bosgarren unitatea, atarian, lau. Zer, zei iruditu zaizue, eh, neskak? Uf, unkitut atera naiz. Zuere bai ez talorea? Bai, niri ere barrena mugitu dit, izugarri iruditu zait. Ba, niri izugarri gustatu zait. Aktorelana bat sinesgarria izan da. Ba, gustatu, gustatu, ez dakit. Nien Mienen ere ondo geratu. Niri gogorregia iruditu zait. Bai, gogorra da. Baina xin esgarritasuna emateko ezin zuten beste modu batean egin. Nire ustez zaila zen. Film hau produktu kultural bat baino gehiago da eta inplikazio emozional eta politiko handiak ditu. Emaitza ikusita zuzendariaren lana bikaina dela esango nuke. Baina tortura ezenak oso azkarriak dira eta nire gusturako luzeegiak. Bai, nik ere benetan gertatu dela burutik kendu ezinik eduki dut denbora guztian. Behin baino gehiagotan, ezin izan dio denegarrari eutxi, baina hala ere gustatu zait. Benetan gogorra gertatutakoa da. Bai, jakina. Baina hala ere, ez takit, niri ez zait gustatu. txarrarekin atera naiz. Nik uste dut, mezuarekin gelditu behar dugula, alegia. Alakorik berriz ez gertatzeko nahiarekin. Bai, horretan ados gaude.